Fester Livsstil med Beate Bille. Hvis du har et par år på banen, så kan du helt sikkert huske, dengang utallige folkevogn bobler drønede rundt på vejene. I dag er boblen gået hen og blevet en bilklassiker, og den kan potentielt være ret mange penge værd. Det er ikke kun Bobler, vi skal tale om i dag. Jeg hedder Bente Bille, og med mig i studiet får jeg Mathias Brandt. Han er motorjournalist på Bilmagasinet. Og udover at vise fem klassikere i forskellige prislejre, kommer vi også til at tale om, hvordan man kan spotte den næste bilklassiker. Velkommen til, Mathias. Tak skal du have. Og tak, fordi du vil komme igen. Du har været her før og ja. gør mig meget klogere på biler. Øhm, vi skal tale bilklassikere. Yep. Og hvis vi skal starte sådan helt fra bunden, hvornår er en bil en klassiker? Jamen altså sådan rent øh, definitionsmæssigt, så, er der, altså, så har man ligesom sat, at for 25 år, så kalder man det en klassiker. Mm. Øh, det har ikke nogen sådan, direkte påvirkning på bilen, andet end at for, for eksempel forsikringsselskaber kan se det lidt som værende, en, en klassisk bil, og derfor så får du en billigere forsikring, øh, forsikringspræmie på din, på din bil. Øh, fordi man anser den mere som en bil, som man bruger til hobbybrug, frem for at bruge den til... Øh, Øh, almindelig befordring, som de kalder det i, i bekendtgørelsen. Det vil sige, at jeg kan selv bestemme, nu er min bil 25 år gammel, så det er en klassiker? Så er det en klassiker. Og man kan, altså, så er der jo hele det der, et andet begreb, det har vi ikke rigtig lige fået snakket om, men youngtimer, som er mellem fem, eller 15 og 25 år, altså som er sådan lidt mere moderne klassiker, hvis man kan sige det Okay, så. det er sådan en upcoming klassiker, ja, som hedder er en youngtimer. Det kalder man det, ja. Okay, så den potentielt regner man med, at det bliver en klassiker, når den er en ja. youngtimer. Men, men hvad så med, altså man siger også altid veteranbiler? Ja, men altså veteranbiler er mere, altså det er en lidt mere fast betegnelse. Altså, du bliver, en bil bliver automatisk veteran, når den er 35 år gammel. Man kan allerede fra den er 30 år søge om at blive veteran. Og det giver nogle helt andre fordele. Altså fordi der, der går man ligesom ind fra statens side og siger, at hvis du har ansøgt om, at det skal være en veteranbil, så giver vi der nogle andre forhold, hvilket vi siger, altså normalt så skal en bil jo synes hvert andet år. Mm. Nu vælger man at sige lidt mærkeligt, øh, men det er fordi, man ligesom ser, at man ikke bruger den så ofte, men så vælger man faktisk at sige, at bilen skal synes hvert 8. år. Men hvorfor, jeg tænker, at en veteralbil er da farligere at køre rundt i? Hvorfor ja, er så men kun... det er fordi, man, man, man fra statens side af, ser du, at du bruger den mindre. Uh, der er ofte, forsikringsselskaber sætter for eksempel kilometerbegrænsning på, uh, men det der også sker, der er vægtafgiften, som tit er den, altså nu har jeg lige købt en gammel Volvo, uh, og den er hundedyr i vægtafgift, den falder til en fjerdedel. Når er det, det er, så du... en veteran, du har købt, eller en klassiker, Ej, det, du det, den, den er fra 2006, så det okay. er, er bekomme en klassik, okay. hvis man young, skal sige Youngtimer måske. Det kan man godt sige. Det er, det er måske lige at, at stramme den. Det er mm. bare en, en, en, en stor stationcar. Ja. Øhm, nå. Men øhm, klassiker, altså det har, det har selvfølgelig nogle andre fordele. Altså blandt andet, øh, som vi snakker om, at så bliver den langt billigere i vægtafgift. Mm. Øhm, og, altså på den måde, altså der har du lidt nemmere ved at holde en bil, og det blandt andet også, at altså tit så finder du de her biler i udlandet, og der kan registreringsafgiften, når du hiver den ind, også være billigere, øh, fordi du får, øh, får nogle andre. Altså, det, den bliver vurderet på nogle andre forhold. Så man tænker fordi det ikke er en bil du bruger hver dag og hele tiden Præcis. så giver man den nogle fordele. Når Men det der inden... står faktisk at man kun må bruge den lejlighedsvist. Så du må ikke bruge den, altså hvis du skulle køre her ind på arbejde hver eneste dag, så må du ikke bruge den til at køre frem og tilbage til arbejde. Hvorfor det er det fordi den for eksempel kun bliver, øh, hvad hedder det, til eftersyn ved 8. år Ja. Eller? Og, og, man, og, og man, man ser det lidt mere som en hobbybil frem for en, en altså hvis du kører en ny BMW eller hvad det nu er, nu ved du du har en BMW. Ja. Men så kører du den fordi du skal fra A til B. Yes. Øh, og, og har måske ikke så meget andet i det. Men hvis du en 35 år gammel bil. Altså, så kunne vi alt andet lige godt finde en anden bil, der var nemmere at komme fra A til i. Og ja. derfor så har man ligesom valgt at sige, at så er det mere en, det er en hobbybil, som du bruger, øh, når du skal ud og spise i som søndagen, eller vil køre en aftentur eller et eller andet, men du okay. bruger den nu ikke. Det har været sådan, godt, så kører ja, vi en søndagstur. Præcis, præcis. Så, så den må man faktisk ikke køre i til daglig, kan man sige? Ikke. Altså, du må gerne køre i den på daglig basis, men ja. du må ikke bruge den sådan regelmæssigt som, som din primære befordring. Okay. Øhm, men kan kan alle biler blive en klassiker? Ja. Altså, det kan de i princippet. Bare øh, den er, det kun handler om 25 år. Det, altså, det, er, jo, det er jo det, der er definitionen. Ja. Altså, så kan Også man... Og selvom det, den ikke er klassiske designet, altså, hvis den er helt vildt mærkelig, så kan det stadigvæk være ja, en klassiker. Ja, altså, jeg vil sige, det, er jo, det handler om øjnene der, der kigger. Ja. Øh, og for dit vedkommende, øh, der, vil det, altså, der vil du definere noget som en klassiker, og hvis jeg kiggede, så ville jeg sige, at det var noget andet. Så derfor så er definitionen mega bred. Og, og Altså termen, klassiske biler. Det er, jo, det er jo noget, der er blevet mere og mere, mere relevant, også kvæg, som vi snakker om sidst, vi snakker om elbiler. At, altså, der, der sker et skift, og der, der er lige pludselig en ret stor kløft mellem det at være en elbil, og det at være en klassisk bil, så du får noget helt andet ud af at tage en tur i den klassiske bil. Okay. Øhm, og det kan være, ja, det kan godt det være sig, vi ser måden. måske også elbilerne og her om 25 år, så er det en klassiker. Ja. Altså, altså Teslaen tænker, at den må helt sikkert blive en klassiker, ikke? Jo, altså jo. Ja. Jo, for nogen. Altså det sjove er, at der er jo allerede den, en af de første Tesla, det var en Tesla Roadster, som er en lille sportsvogn, topersoners personers udentag. Og okay. dem kan man se, at det er jo ikke en klassiker endnu, fordi så gammel er den ikke. Hvad er den? Er den lige knap 15? Nej, jeg, to, nej, jeg tror, den er, øh, den er over 10 år gammel. Det var jo første gang, kørt den. Det ja. var helt sindssygt. Nå... Øhm, men de er faktisk stedet helt vildt meget i pris. Altså, øh, fordi at Tesla-ejer, folk der kører i deres Tesla, altså til hverdag, mm. de lige pludselig har set, jamen, altså, en, model, altså en, en Tesla Roadster, det er jo en elbil, og den er åben, det er en sportsvogn, så den skal også have. Det var en og, af de først producerede fra Tesla, ja, og, ligesom, så den har allerede sådan i værdi. Ja. Og, altså, og man kan sige, fordi man siger klassiker, så er det jo ikke ens betydning med, at man siger værdistigning. Nej. Altså, man altså. Mange af bilerne er jo, altså, min Volvo, den gav 20.000 for, så den er faldet ret meget. Altså, tilbage i 2006, der kostede den over en halv million. Ikke? Så det, altså, det er... Er det rigtigt? Og nu kostede den 20.000? 20.000. Jamen, hvordan kan det være? Jamen, der er så også lige nogle ting, der skal laves på den. Okay, øh... der mangler et ret? Nej, nej, nej. nej. <laughs> den kører fint. Den kører glimrende. Den skal lige have skiftet en tandrem og lavet service. Okay. Øhm, men, men altså, for 30.000, så har jeg en, en rigtig, rigtig fin bil, ikke? Jo. Øhm, vi skal zoome lidt ind på klassikerne. Ja. For du har taget nogen med. Ja. Og den første her, den synes jeg jo er lidt sjov, fordi det ligner sådan en, en bil, jeg ville tegne, da jeg var barn. Sådan en ja. helt normal bil, det er en Peugeot. Mm. Øh... Men det er en, i mine øjne, altså rigtig speciel bil. Det er ikke fordi, den er mega sjældent. Der er faktisk lavet ret mange af dem. Mange af dem er så rustet væk og blevet kørt i af en eller anden 18 og i Men det er en Peugeot 106 Rally. Og det er en rally, fase, en rally, ja. Okay, for jeg tror også, jeg har haft en Peugeot 106, Jamen, men der, er, det var ikke en rally. Nej, nej. og Peugeot 106 har jo eksisteret i rigtig, rigtig mange former ja. fra starten af 90'erne op til nærmest starten af 0'erne. Øhm, det her er den fase 2. Mm. Den findes i fase 1. Jeg har, jeg har aldrig kørt 2'eren, jeg har kørt et 1'eren. Det var en kæmpe oplevelse. Altså for den er hurtig? Jamen det, ja, men det, den, den er analog, den er lille. Ja. Øh, den har en forholdsvis, ja, i gåes altså en stor motor. Den her, den har 103 heste fra en 1,6, øh, Men den vejer ikke særlig meget. Og, og rallyen er kendetegnet ved, at den er strippet for vægt. Okay. Hvilket vil sige, at der er ikke er så meget lydisolering. Og du, du er sådan ret tæt på det at køre bil. Sådan forholdstrukken. Øh, og den er, altså... Det er bare... Altså, det, det, er, det er lidt et klichébegreb. Men lidt det der, altså den bedste måde... At beskrivet på, det er at køre en, en stor go-kart. Okay. Men er det sådan en, en bil, øhm, som man typisk ser på vejene? Altså, er det... Du ser ikke så mange af dem mere. Altså, den her, den holder op i en garage, øh, hvor den holder sammen med sin lillebror, jeg til at sige, en, en Serie 1'er. Øhm, og altså, de, der er mange af dem, der er gået stykker. Folk er begyndt at opdage, at det er en klassiker. Øh, eller det, en, det bliver en klassiker, for den her er fra 97. Så ja. det er jo bevæger sig lige på kanten, faktisk, i virkeligheden, til at være betegnet som en klassiker. Og, og, og grund til, at jeg har taget den med, altså nu har vi taget i forskellige prislejre, og den her, den kan også komme til for 50.000. Og okay. det, altså, det er i virkeligheden også det, som det her spændt med de her fem forskellige biler skal illustrere, at alle kan være med. Altså, det handler selvfølgelig lidt om prioritering, men alle kan være med. Men det er et æh... godt køb, så, for de 50.000. Ja, det tror jeg. Ja. Det tror jeg faktisk, det er. Og den kører æh... stadigvæk godt. Ja, og det, altså, jeg tror, altså, man kan sige, jeg tror aldrig, altså nede i det her niveau, skal du købe den, fordi du glæder dig ved at køre den. Du skal ikke købe den som en 100% investering. Altså det, det er lidt den der snak om malerier, jamen du køber det også, fordi du gerne vil have noget pænt at kigge på, ja. samtidig med, at der kan være en potentiel gevinst. Uh, så køb med hjertet. Køb med hjertet, ja. 100%. Det skal jeg du synes faktisk, at den er meget flot i designet. Der er sådan noget over den, ja. som jeg godt kan lide egentlig. Ja. Nu skal vi springe til en, som ikke er så minimalistisk, men det er sådan en... Uh... Det er sådan en rigtig legetøjsbil, tænker jeg. Ja. Den, den er, jeg kan sige, den er rød. Hvad er det for en? Det er en Master MX-5. Okay. Og en MX-5, den findes jo i fire forskellige generationer. Jeg har taget den første generation med, som kom i slutningen af 80'erne. Som, øhm, altså det er den med vippelygter. Det, altså det, den er bare Altså klassisk. vippelygter, det ligner de der øjenvipper, de der, der ligesom, går op. ligesom Ferrari eller Lamborghini ja. gjorde tilbage i 80'erne og 90'erne. Uh, Super fed bil, den er baghjulstrukken, og for sådan en purister vil man sige, at køre baghjulstrukken bil er bare noget andet, end at køre en forhjulstrukken bil. Hvad er en normal bil? Er den både forhjulst og baghjulst? I dag i dag er rigtig mange biler Altså den, hvis jeg har en BMW, hvad den så? Ja, men lige præcis BMW er et sjovt eksempel, fordi BMW er nærmest per definition altid baghjulstrukken. Det har det i hvert fald været, nu har det lavet lidt om, vi snakkede lidt med Simon om det i sidste program. Ja at øh, nu er BMW også begyndt at lave forholdstrukne biler, og der det skete, der var det sådan et ramaskridt for poristerne. Øh, faktum er, at altså, spurgte man dig, mm. du vil ikke vide, om den kørte bagholdstrukken eller forholdstrukken. Nej, øh, jeg Så, ved, at den, så, så, så sådan, den primære forbruger er jo grundlæggende set bedøvenlig glad. Ja. Øh, men, men hvis du begynder at for eksempel præsten på en bane, eller på nogle små, snåede landeveje at have det sjov, mm. jamen så får du bare en oplevelse af, at, at man har ligesom... Hvordan kan man sige? Del tingene op. Så baghjulene gør en ting, og forhjulene gør noget andet ting. Okay. Altså forhjulene styrer, og baghjulene leverer kræfterne. Og det kan man mærke i den måde, som, som styretøjet ligesom fungerer. Og det... det er anden, et smagsspørgsmål eller hvad? Ja, det er et smagsspørgsmål. Ja. Det er det helt sikkert. Men, men jeg synes, du får, fra mit perspektiv, den mest rendyrke køreoplevelse ved at have en bagløstrukke Okay. Når det skal være sjovt. Og den der var? Den bagløstrukke. Og det er hvad man kan fint. du mere sige om den, den jamen, altså, lækre røde mester? Jamen den, altså, den, den koster for omkring 100.000. for en for en dyr bil? Den. En lidt dyrere bil, ja. øhm, men den er til gengæld forholdsvis nem at holde kørende. Altså jeg vil sige, det er sådan den moderne MG. Øhm, MGB, som... Altså, hvad, øh, hvad er det? Ja, den har selvfølgelig ikke lige taget et billede med. Men det er sådan en gammel, britisk klassiker. Nå ja, okay. Som altså, er en rigtig god en god, begynder klassikere at tage fat i, og, og det tror jeg også lidt MX-5, man gør, fordi den er rimelig lige til at gå til, og jeg tror faktisk, så vidt jeg husker også, at Mazda, altså nede for, for hovedkvarteret, er begyndt at producere reservedelen til de gamle. Ja, det er, var sgu til at spørge, om det er også noget med, har jeg hørt sådan det der med, jamen så kan man ikke få reservedelen Nej. eller sådan noget, men, men den det der er... Altså, man kan sige, at hele klassikermarkedet, det ja. var også lidt som vi startede med at sige, det er jo bare eksploderet og har fået kæmpe meget sådan øh, ny opmærksomhed, mm. og det finder man jo også ud af, som bilproducent, at, at hvis jeg kan supportere hele den, den klassiske movement, der er herover, jamen så, så vil man også gerne det. Så derfor så er der flere og flere producenter, der faktisk begynder at lave nye dele til klassiske biler. Og det, blandt andet Mazdaen, der ja. kan man få nye reservedele, ja. hvis man nu forelsker ja. sig i den, ja. og gerne vil købe den. Så den her, den synes jeg er en ret smuk klassisk sag, ja. den, vil jeg den sige. Også, den er også en nem. Den er yndig, synes jeg. Ja, altså den... Det er nok ikke så mange, der vil sige. Men jeg synes, den er ret øh, Det er fint. en 911. Ja. Og 911, altså Porsche, Porsche, Porsche. 911, ja. findes jo i mange generationer. Ja. Og, og det her, det er en 96. Ja. Og en 96 er, altså det er jo bare tal for ja. nogen, for dig for, for eksempel. For mig er det et tal, ja. tal, Men for, mig symboliserer, altså, eller for, for folk, der ved noget om det, symboliserer det ligesom overgangen fra altså den gang, der Porsche 911 kom, der var det luftkølet øh, som havde en helt speciel lyd osv. Og, og der går man fra at lave luftkølet til at lave vandkølet. Det gør man fra, nitre, nu, nu bliver det meget teknisk, men generationen ja. inden der hed 93. Okay. Og det var en luftkølet nu hopper De har altid været kendt for de der kuglerunde cool, forlygter. Ja, ja, ja, ja. Så hopper de over i generationen i 97, som kommer. Eller nej, undskyld ikke den i 97, den i 96, som kommer der i 7, 98 øh, Og så laver de den vandkølet. Og de laver forlygterne ikke runde. De laver dem, man kalder dem lidt spejlægslygter, fordi i starten, der havde de sådan en gul blomme ligger nede i bunden, som var blinklys. Var det rammeskrig, at de der det, det synes ja det, var, ja, det var i hvert fald for mange. Og, det, og, og den bliver stadig anset, det kan du i hvert fald se, hvordan det afspejler prisen, mm. øh, bliver stadig anset som værende en ikke så eftertragtet Porsche. Jeg vil sige, at den er ved at komme efter det, og nogle af specialmodellerne er allerede godt på vej op i pris. Men tager du bare sådan her, den her billede, den, den har et billede mm. af nu, det er bare en Carrera 2. Og Carrera 2 vil sige, at den har baglstrik så kan du få en karriere 4, der er stræk. Men karriere 2 med manuel gear, det er sådan, den kan du få på plader for omkring 400.000. Okay. Du kan også, altså det, der er mange, der gør, det er, at de finder i Tyskland eller Sverige, hvor markedet er lidt større, og så tager de den hjem. Og så kan man vælge Flexlisten, altså hvor du betaler... Øh, riksdagingsafgift i, i mindre bidder. Vil du øh, sige, det er en licensat. billigere måde at få en ret dyr bil hjem på? Ja, i hvert fald relativt. Ikke? Altså, fordi den, altså, du skal så den, ikke... der ligger til omkring 400? Ja, på plader. På 460, plader. alt afhængig af stand og, og op efter. Ikke? Og stiger den så, selvom den har ja, de her det der spejlæg? Altså, det tror jeg. Det tror jeg. Altså, ja. Fordi man kan sige, når, når, når de andre ting bliver tilpas dyre, så folk ikke kan være med. Jamen, så begynder folk helt automatisk ligesom at finde... Og det er jo ikke, fordi det er en dårlig bil. Det handler jo i virkeligheden bare om design. Øhm, jeg og, synes jo, den er mega flot det designet. Jeg den, kan den, ikke se den, det med forlygterne. med forlygterne. Altså, jeg har selv en kæmpe drøm om at få den der. Uh, men det kræver... Det vender vi tilbage til, jeg selv er en af mine andre, som, ja. som holder græsset nu her. Så har vi sådan en... Uh, ja, ja, hvis, jeg ved det ikke. Det er en Mercedes, kan yes. jeg se. Yes. En 80'er sag. Rigtigt. Ja. Det er det faktisk ikke. Det kunne godt være. Den. Ja. Det er en faktisk, den kommer i 90. Ja. Det er en E190, og så er det en Evo 2, ja. Og altså, den, den kommer, og det, ja, nu starter vi lige fra Adam og Eva. Der findes en 2.3 16V, som er sådan en så findes der en Evo 1, som har en 2,5 liters motor, og så findes der den her Evo 2 også med en 2,5 liters motor. Og det, den her bil er, øh, den er dyr, og altså den koster for omkring 2 millioner uden What? afgift. Ja. Altså hvorfor er den så meget dyr end Porsche? Fordi Porsche'en er lavet i mange, mange, mange tusind eksemplarer, den er lavet i 502 eksemplarer. så den er, det er sådan en limited edition? Ja, den er meget... Ja, den, det er, altså, den ser jo lidt utrær ud med sin kæmpe vinge og ja. store skørter osv. Og, ja. og det det er, det er en homologeringsbil. Hvad er det? Ja. Yeah. Det vil sige, at øhm, for at bilproducenterne skal kunne stille op i en racerklasse, så kræver det, altså i sin standardvogne, altså hvor, hvor det er gadebiler, de ligesom modificerer og kører med, så kræver det, at man ligesom har lavet x antal biler. Det kan være 100, det kan være 200, det kan være øh, i det her, det her tilfælde 500 biler for ligesom at øh, hvad kan man sige kunne bruge den bil til at stille op i den der motor, eller i den der racerklasse. Og den her, det er sådan en klassisk DTM. Altså hvis man har siddet og set DTM i 90'erne, start 90'erne. Som er et racerløb. Ja tysk, ja, tysk standardvogn ja. racerløb. Jeg tror ikke, jeg så det. Nej, det, men, men så kan man huske den der. Og, og, og, og bare på, på de sidste 10 år, sker der rigtig, rigtig meget. Fordi ja. en, en måde, man også ligesom kan spot en trend, eller i hvert fald være, altså, se noget, der begynder at stige, det er også at kigge på de årgange, som tilbage i 90'erne så det der racerløb og sagde, det her, det er bare for fedt, som begynder at blive gammel nok, lad os sige plus 50, og har fået, har ja, børnene er flyttet hjemmefra, du får noget frivilligt og du har lige pludselig nogle andre midler til at købe nogle biler. Så på den måde, altså... Så bliver den hyped, kan Ja, man du, kan ikke, du kan ikke sætte det ned i et Excel-ark og sige, at man, altså, når, den er, når den rammer en alder af 35-40 år, så begynder den bare at stige pris. Men, Eller... men er det sådan en, men, kan man få fat i den? Altså, jeg, jeg, ja, det er godt. Øh, altså, den her, den, altså den... jeg ved med uger kun kunst, man nærmest skal skrives op og få lov til at købe. Er det også sådan med nogle biler? Ja, ligesom, altså, Du skal gøre dig fortjent til overhovedet blive... Ja, men øh, det er jo nye biler. Okay. Altså det som, når du snakker om uger og Rolex for eksempel, ja. der ved jeg også, at det, det er en rimelig omstændig proces at skulle få fat i et nyt Rolex. Ja. Sådan er det også med nye biler. Altså, okay. det, altså der er også et kæmpe marked for nye biler, som også bare, altså bare det du får et produktionslot. Mm. altså der har du alligevel, altså der har du allerede sikret dig øh, en, en, en, en, sti, en værdistigning, ikke? fordi du nærmest kan sælge den bil videre med det samme, fordi der er så stor efterspørgsel på. Men, men i forhold til klassiske biler, ja. så handler det jo mere om, at de... finde en sælger, der gerne vil sælge. Fordi der kommer jo ja. ikke flere. Det er jo virkelig en også et af sådan hovedpunkterne i klassiske biler. At, altså, der er, hvad der er, og der kommer ikke mere. Men, men derfor kan det vel også godt være en god investering, når der ikke bliver produceret yeah, flere, 100, er, ikke? Ja, 100, 100, 100. Ja. Altså, men det er altså... Der er nogle ting, som er lidt en no-brainer, og så er der, altså i forhold til en potentiel værdistigning. stigende. Ja. er en no-brainer for eksempel i, i forbindelse med biler? Jamen, en, en klassisk parej, altså, eller en klassisk Porsche. Fordi den er så dyr, så den kan næsten ikke stige mere, eller, eller Nej, altså, Nej. når jeg siger no-brainer, så ja. er det, at den kommer til at stige mere. Ja, okay. øh, altså, det, det, det kommer, vi, kommer vi til den næste. Nej, den har du engang. Den kommer der. Yes. Ja. Men den. Men det, den kan vi jo lige så. fat i, så. Ja. Det, det, er, det vil jeg kalde en bad mobil. Ja, jeg synes, det siger... var engang verdens hurtigste bil. Den ser hurtig ud. Det er en McLaren F1. Ja. Og det er, altså, altså det, nu sidder jeg, jeg sidder, alt taler for godstid. Okay. Fordi det er... <laughs> kan det kan jeg se, sådan, Mathias i teknikken også gør. Ja. Den er, er flot. Der er så meget i den her, som bare okay. er vanvittigt. Altså, sådan en historie og... Det var verdens hurtigste bil. Den ja. havde en topfart på 386,4 km mm. i timen. Øh, tilbage i... Hvorfor lige sige det igen? 386 det er jo slået for lang tid siden. Det er siden. virkelig hurtigt. Ja, men nu er vi over 450. <laughs> det kommer jeg aldrig se. Nej. Nej. Øhm, den er, altså, jeg kan huske, at det er enormt mange år siden, der er en hjemmeside, en tysk hjemmeside, hvor du kan søge brugte biler, der hedder mobile.de. Og der søgte jeg for sjov på en McLaren for 15-20 år siden. Og der var der en til salg til 2 millioner euro, og det var sådan mange penge. Mm. Og altså, jeg kan se, nu var jeg lige inde og søge på nettet, jeg kan se, der er blevet handlet en i 2008 for omkring 20 millioner danske kroner, hvilket, det er mange penge. Ja, jamen det synes jeg. Øh, faktum er bare, at altså det her, vi er over, altså vi er på den forkerte side, altså på, på de rigtige eksemplarer, omkring 200 millioner nu her. What? Og det er altså, det er altså danske, danske 200 kr. millioner danske, danske kroner. Kr. Ja. Det er rigtig mange penge. Ja, altså der er, man kan sige, der er produceret 106 eksemplarer, alt i alt. Det er inklusiv racerbiler. Mm. Så er, ud af dem, der er 71, så vidt jeg husker, gadebiler. Det er også med, med specialversioner udover. Øhm, og man kan sige, det er jo sindssygt mange penge. Men, men omvendt, så er altså, der er også sindssygt mange rige folk. Og, og, og hvis du er sådan top bilsamler og Altså, så er det her sådan ligesom en Før i tiden var det en Ferrari, en Ferrari 250 GTO, ja. som, altså, de bliver handlet i omegnen af 500 millioner, øh, har jeg hørt Men rundt om. Men nu den der, det er toppen ligesom. Det, den her, den tror jeg, altså, har du fat i sådan her nu, igen, der bliver ikke produceret flere af den, og den bliver bare mere og mere hyped. Så den vil også stige mere det, og, og mere. Det altså, tror jeg. Altså, havde jeg 200 millioner, som jeg skulle ligge i en bil, så kunne jeg godt finde på at lægge i bil. Det vil der. sige, det vil du synes faktisk er en sikker investering. Hvis man har 200 millioner. Jeg vil aldrig lægge hånden på kårepladen, Nej. fordi der, der kan ske... Øh, Alt ja, men, men altså, ja, jeg, jeg tror, der er, der er masser tilbage i den bil. Altså specielt, når du kigger på sammenligningsgrundlaget øh, i forhold til øh, 250 GTO, som jeg nævnte lige før. Ikke? Ja, jo, men hvis man nu sidder og tænker, jeg vil gerne begynde at øh, jeg vil gerne købe en bil, mm. som eventuelt kunne gå hen og blive en bilklassiker. Hvordan, hvordan spotter man så en, der... Måske har den potentiel stigning, ligesom, som både er en klassiker og som vil være et, et godt køb, men ikke helt er det endnu. Um. Hvad kan man kigge efter? Jamen, jeg, jeg tror igen, altså, det, det er svært at sætte på formel det der, ja. fordi det handler om, du at skal, du skal kigge med dit hjerte, du skal ja. kigge efter, hvad du rigtig, rigtig Så godt selv en, kunne du kigge. synes, der er smuk eller kører fantastisk? Ja, altså, eller? Og, altså, og det behøver ikke nødvendigvis være en bil, der kun har lavet 100 eksemplarer. Du kan godt købe en, en, altså en BMW E30, som var den første serie BMW 3-serie. Nu har jeg også selv en 3-serie ved. Det? Ja, ja. det? det tror jeg, vi fik spurgt ind på <laughs> sidste gang. Uh, men den aller, aller første. Den er sort. <laughs> ja. Øh, den kan få så mange forskellige farge. <laughs> men, men den første 3 serie. den var, altså der, jeg kan huske, for 15 år siden, der var det, det man kalder en Brian-bil. Altså, den var tunet, den var store fælge og skørter og alt muligt andet. Det okay. var bare ikke en bil. Altså, det var den bil, der blev brugt i Mujaffa-spillet. Kan I huske det? For det er der, hvor man øh, skulle samle duller op og alt muligt andet. Nej, det også... <laughs> Nej, der var det også... Nej, der var et spil, der hed Mujaffa-spillet. Totalt politisk ukorrekt, men øh, lad nu det ligge. Ja. Hvor han kørte rundt i en BMW 3-serie og samlede duller op og sagde og hej til min fætter og alt muligt andet. Ja. Det er den bil. Og den bil er bare... Altså, hvis du kan finde sådan en original, så, er, altså, så har du den penge rimelig godt hjemme. Altså, igen, det er en bagløstrukken, seksulændret. Øh... Så det ville være en god investering, sådan en øh, formod, jeg spillet? Ja, altså, ja, det tror jeg. Ja, Men er og... der også hele historien med, at der har været med i et spil i 90'erne, eller sådan... Nej, nej tror jeg tror jeg tror, Jeg havde faktisk ikke tænkt på det, før vi sad her, mm. hvor jeg lige kom til at tænke, hvad, hvad kan jeg ligesom sammenligne det med sådan udefra? Men ja, må du for spillet. Øh, så nej, jeg tror ikke, det, det er ikke det, den ligesom bliver. Altså, har, det er ikke et synonym med den bil mere, men, men, men altså... Det kunne ikke... være en god, god, et godt sted at starte, hvis ja. man gerne vil investere i en eventuel klassiker. Ja, men altså også den der 106 rally. Altså, mm. hvis du ikke skal ud og bruge på den forkerte side 100, men gerne ja. ligesom vil have noget. Altså fordi... Altså, jeg tror også, det er enormt vigtigt at gøre op med dig selv. Øh, altså, igen, jeg bliver ved med at sige, køb med hjertet. Mm. Og så kig på, hvad har du af behov? Altså, jeg, altså nu jeg ved jeg ikke, om vi skal hoppe til mine biler, eller om jeg lige skal... Kan vi, vi, skal lige, vi skal lige lidt rundt, hvor vi, man kan finde bilerne og sådan noget, men yes. ja. Nej, det, det som... Altså det handler om at gøre op med dig selv, hvad du har behov. Ja. Øh, hvad, hvad, skal du, hvad skal du bruge den til? Skal du bare ligge og køre ture op langs strandvejen? Eller vil du gerne køre sydpå ned til Alberne og køre bjergpas? Eller... Øh, de der ting skal vi ja, ligesom have gjort op. Ja, ligesom derop. praktikken. Ja, så ja. skal du være klar over, altså, øh, der er flere forsikringsselskaber, der efterhånden begynder at tilbyde klassikere og veteranforsikringer, øh, men, men de har også tit nogle krav forbundet med det. Altså, det kan være, at bilen skal stå i en aflåsgarage, hvilket ja. vil sige, ja, så skal du også finde ud af, hvor. Altså, kan ja, det den... kan jo også være dyrt, kan man sige, at finde ud af. Det kan den. det. Ja. Altså, vi har, vi er, jeg er med i et lille fællesskab, hvor vi har en, en stor garage øh, op nord for København, og vi har plads til 33 biler. Øh, vi bruger ikke alle pladserne selv, så vi leger ud til ja. de andre. Så det er også en mulighed, hvis forsikringsselskabet kræver det. Ja, ja. det der skal stå i en aflås ja. det er tit sådan med en klassisk bil. Så kan der være kilometerbegrænsning, altså, så du kan ikke ligge og pløgge til alberne i, øh, altså, hver anden uge. Øh. Og så, altså, ja, i det hele taget, altså, hvad har du selv af fingerfærdigheder, Fordi det er klart, gamle ting går også i stykker. Ja. Så altså, hvis du ikke selv kan finde ud af det... Og reservedelene, om de bliver produceret ja, måske også, altså, ikke? Ja, altså jeg vil sige, det er ikke det, er ikke det som sådan ligesom øhm, make or break. Nej. Altså det, det, det er til at finde øh, enten brugte reservedel fra andre biler, eller øh, renoveret, eller nye, nye reservedel Men hvor, hvor går man hen, hvis man er gang køber? Hvis jeg skulle købe en klassiker for eksempel, øhm, og jeg vil vide, at jeg ville lave et, en, en, en ord, et ordentligt køb, hvor jeg ikke ligesom bliver snydt bedraget? Og... Ja, jeg tror, altså, hvis, hvis du gerne vil være helt sikker, jamen, så skal du gå til en af de store, øh, en, en af de store bilforhandlere, klassisk bilforhandler, det er typisk udlandet. Det er ikke, altså, der findes, findes øh, hvad hedder det, forhandlere herhjemme, som specialiserer sig i klassisk biler. Og tage fat i nogle af dem, og, og, og, og ligesom få en gennemtjekket bil. Men det er klart, at... Altså, når du har med gamle ting at gøre, så går ting i stykker. Og der kan også være det, man kalder et sminket lig, ikke? som kan se rigtig, rigtig flot ud. Men når du så begynder at sætte en lak måler på, så kan du se... Jamen... Ja, det ved jeg med uger, for eksempel. Ja. De kan være repareret alle mulige sjove ja. steder og ja. miste enormt meget værdi, fordi ja. de ikke er originale Præcis. længere. Og det samme gælder biler? Ja. Okay. Øhm, kan... Nu ved jeg godt, at du ikke vil putte hånden på kåbleden, mm -hmm. men kan det betale sig at investere i biler? Ja, yeah. Altså, det, det sjove er, at altså, der har jo altid været en historie om, at altså, den dårligste investering, du kan lave, det er en bil. Og det er grundlæggende set også rigtigt, hvis du går ud og køber en ny 3-serie, som alle kan købe. Ja. Men, men, men finder du noget klassisk, som ikke bliver produceret mere, og så videre, ja. jamen så er det ikke... Øh, Fordi så... den bliver bare slidt. Mere og mere slidt, så derfor falder den altid i værdi, eller hvordan? Ja, men ny bil. Ja. Altså, der siger man det ja. der, kører du ud over kændstenen, ja. så har du tabt de første 50.000. Ja, så ligesom et par dyresko. Ja, ja. ja. Ja, yeah, yeah. der, der var jeg med. Det er godt. Perfekt. <laughs> øhm, hvor kommer vi fra? Om, om, ligesom, om det kan betale sig. Mm, altså, er det gode investeringer? Det kan det være. Ja. Altså Man kan sige, er der er jo, der er jo øh, investeringsselskaber, mm. som laver investeringspuljer på klassiske biler. Hvor de samler... Altså, så, så laver du en investering på så samler man en, en pulje på 20 millioner, og så køber man en eller to biler, eller tre biler til den pulje, og så lader man dem stå i øh, tre år, og så sælger man Så det er igen. sådan en portefølje, man kan komme med ja. i, ligesom. ja. Det er smart, og det er, det er jo super professionelt. Og der, der er vi oppe på den helt høje klinge, ikke? Altså, der, er det, der, er det, der er det ekstremt dyre biler, altså, og, og igen, altså, fik du muligheden for at købe en øh, McLaren f jamen så, så gør det, hvis du havde pengene til det. Ja. Øh, men, men altså, men det vil være en sikker måde i hvert fald at, at lave en ja, investering. Ja, ja, ja, du får mig ikke til at sige noget Nej. sikkert, fordi det er det ikke. Altså, der, der kan, altså... Så det er ligesom alle andre investeringer, man skal, man skal købe med hjertet. Ja, ja og, skal, og, og, og, og det er jo det, der synes, er, det det er mega sjovt. fantastiske ved biler. Fordi det er bare sindssygt sjovt at køre bil, synes jeg. Ja. Altså, øh, og, og, og, og, og, og den glædes værdi, den har jo også en eller anden form for, for værdi øh, for, for, for, for ejeren. Ikke? Så køb med hjertet. Ja. Her til sidst, du har taget en Joker med, som jeg ja. synes er så smuk. Ja. Og hvorfor, hvorfor er det her en Joker? Jamen det der, det Prøv er... at forklare. Altså jeg synes, den er smuk. Det her, det er en Mercedes. Mm. Og det er en 300 SLR mm. Og så i gåsøjne. Ullenhaut. Og det sidste, øh, eller betegnelsen vil ligesom... Afslører, hvis, hvis man har fulgt lidt med, den blev solgt i maj måned i år. Ja. Øh, blev solgt nede, den blev solgt af Mercedes selv, altså nede på museet blev den solgt til en privat køber. Og hammeren faldt på 135 millioner euro, hvilket jeg vil sige, regner du det om, så er det faktisk lige en rund milliard. Det er fuldstændig sindssygt. Ja. men det svarer også til, at du får lov at købe Mona Lisa, altså på en eller anden måde. Ja, okay. Øhm. Så det er jo også noget, der er svært at få lov til at købe. Ja. Ja. Og det, det her, det, altså det her det var et, et, et, en auktion, der en en meget privat auktion der blev afholdt af investeringshus eller hvad hedder auktionshuset Armstrong Sotheby's mm -hmm. som inviterede købere til Så der skulle man inviteres ja. for at få lov til at købe ja. den der. Ja. Og, og den blev solgt. Altså, og der var jo nogle, altså del så skulle ejeren ligesom stille eller den nye køber skulle være indvillig eller indvillig og ligesom stille op med den her bil og til, til forskellige arrangementer osv. Øhm, der er ikke nogen officielle øhm, køber. Altså, der er ikke en, der har stået med hånden op og sagt, det er mig, der har købt den. Hvis man ved ikke, hvem det er, der har købt den? Det gør man alligevel lidt. Det er en englænder, ja. Formelt, mm -hmm. En englænder en, der hedder James... Radcliffe, tror jeg, det hedder. Ja. Øh, en englænder, som øh, udover har købt bilen der, er milliardær. Mm -hmm. En af englands rigeste mand, eller en af englands rigeste mænd. Og ejer også, så vidt jeg ved, en tredjedel af Mercedes F1. Altså Formel 1-teamet. Øh, og er rimelig meget med Og efter Signe, så er det ham. der har... det er det har kørt ja. den, den? er Jeg synes, den er smuk. Og jeg synes også, den er dyr, vil jeg sige. Det er meget dyr. meget dyr. Her til sidst, øhm, har du selv investeret i biler? Ja. Altså, øh, ikke alle har været gode. Du, har, du, har, nogle billeder, du har to billeder med her? Ja, to billeder med. Jeg synes, der er en, der er ret cute. Ja, det det, det... Er, den, den tror jeg alle et eller andet sted har et forhold til. Yes. Øh, det er en gammel Mini eller en Moise Mascot fra 68, som jeg købte som min aller, allerførste sådan entusiast bil. Så det er, øh. dit, det er dit hjertebarn? Det var det, ja. altså, men, men jeg fandt også ret hurtigt ud af, at det var lidt i forhold til det, som jeg snakker om før, med behov, mm. at finde ud af, hvad er det, du gerne vil bruge den bil til? Har du den stadigvæk? Nej. Nej. Jeg solgte den. Øhm, Dels så fandt jeg ud af, at... Øh, Altså, når du har en bil for 68, så går det ret meget i stykker. Øh, og der er en motorrenovering til, og alt muligt andet. Så øh, den, den skulle videre. Altså, den var mega charmerende. Jeg havde den, mens jeg boede på Nørrebro i København. Øh, og altså, det var den perfekte bybil. Og altså, kunne du parkere den på gaden? Og uden, den? uden problem. Ja. Jeg havde så heldigvis en garage til den. Mm. Men, men hvis du gerne vil have god opmærksomhed, så skal du bare køre en Mini. Altså, jeg har aldrig fået så meget opmærksomhed. Men det er også det, jeg starter med at sige, at den er ret cute. cute. Altså, den... Men det jeg fandt ud af, det var jo, at altså, alle mine venner og bekendte, øh, som jeg har den der bilkultur med, jamen de har biler, der kan køre meget hurtigere. De kan godt lide at tage på en albetur eller et eller andet Og det gør du ikke i den der. Altså jeg dig, ja, da jeg kørte op til mine forældre øh, på et tidspunkt, der øh, altså, kører 90 km i timen den der, du føler dig simpelthen er så udsat, hvis der er en lastbil, der kommer over heller. Altså jeg vil ikke det, men Nej. men øh, på motorvejen, men det vil sige, at søndagstur på landevejene. Ja, yeah, præcis. Så den blev solgt. Eller, Men så, ja, ja, jeg købte faktisk øh, min drømmebil på der var en tidspunkt, som jeg har et billede af her. En BMW. Så ligger ud. Og den har jeg stadig. Den har du stadig. Ja. Og det er en BMW Z3 mm. coupé, mm. Øh, som øh, apropos god dårlig investering. Ja. Altså, den købte jeg tilbage i 16. Købte den dagen før min fødselsdag i december måned. Øh, Hentet den svær. Undskyld. Hentede den svært mm. øh, for den nettesum af 74.000 danske kroner. Så det var sådan, altså, forholdsvis til at have med at gøre. Yeah. Øhm, og altså, skulle jeg sælge den nu? Hvad vil jeg få? Vil jeg måske få 120? Øh, selvfølgelig har jeg så også haft noget vedligeholdelse ved den, nogle services Den er blevet mere eftertragtet, siden jeg købte den. Så det er et eksempel på sådan en BMW, som du også nævnte tidligere, som kunne være en udmærket ja. øh, investering, ja. som man kan komme i nærheden af. Men det vigtigste er, at, at, at den der, den har jeg jo, den har jeg, jeg har kørt til Toscana i, den jeg har kørt tre alpeture i den, og, altså, og, og bare brugte den, altså fordi den kan godt fylde med altså de der... Den kan godt ned gennem Tyskland? Ja, den jeg, jeg, jeg, kørte, jeg kørte speedometer ud på den, der gik den 240. Okay. Uh, det, var en, det var meget sjovt. Så det er en bil, du holder virkelig meget af? Ja, har og, og har vist... også lidt et ambivalent forhold, fordi uh, som vi lige snakker om, men, inden vi gik i studiet, nu har jeg fået to børn, ja. og der er to sæder i den der kun, og det er bare ikke særlig fedt. Jeg kunne godt tænke mig en bil, hvor jeg kunne tage mine børn med og køre en tur, og igen behov, altså hvad er det, du gerne vil bruge den der til. Og den er nogenlunde sikker? Den er nogenlunde sikker, ja. det vil jeg sige. Det, vil, altså, det er 99'er, 99 altså det er selvfølgelig ikke øh, sikkerheden selv, og der er ikke noget automatisk nødbremse eller noget som helst andet, men er forholdsvis sikker, ja. Okay. Tusind tak, Mathias, fordi Velbekomme. du øh, kom igen og gjorde mig meget klogere øh, på biler. Det bliver jeg rigtig glad for. Øh... Tusind tak. Vi Velkommen. håber at snakke med dig igen snart. Endelig. Jeg skal sige tak til journalist Signe Terp. I produktionen var Clara Maria Andresen og i teknikken var Mathias Damborg. Tusind tak.